Bismillah rrahman rrahim Alhamdulillahi rabbil alemin As-salatu wa s-salamu ala Rasulullah Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama teslima kathira Ala, Allahu جل و علا falenderojmë për temperaturën tim dhe falë kërkojmë lavdatorë dhe bekimet e Allahut qofshin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe familjes së tij shoqët dhe të gjithë ato që i ndjekin rrugën e tij deri në fund të kohë. Të dëro Lazar ti më kaluar dërmtan në situatone të tajnë ndryshme nga uzim me dëmsimet e Allahu جل و علا për një kategori të veçantë specifike të shoqërisë e që ne, kërshetyme, kemi obligimet saktuara. Kemi folë për mësuasit e njerëzimit, dhe bësoj që kjoj titull në mjaftën për në treguar se përshfar kategorijet të rëndësishme bëhet fjallë. Nga kujdesi, Allah o Gjellevala për njerëzit është, se Allah o Krasjo e ka kryua njeriun, e ka pajisur me mendje me në të shumërit për astër, eka be gatuar me lollë begatisht ndryshme që realisht mundson jetën mbi sipërfaqen e tokës. Allah është kujdesur edhe për ozimin një e njët, që mos dbrëdh. Mos të bëhet vegël e lehtë në dorë të shejtanit mallkuar. Ti një gjë raci duhet të një Allahu xhela wala të një veten, të një begaticë, ta dinë se çelësh qëllimi i orën këtë dhunja mos habitet. Ta dinë çfarë prart pas dhëkjes Të më simit më dhat shumë do të që realisht nuk mund të di ndryshe përveç se përmes rrugës së shpalljes. Ande Allahu xhallahu ala por xhodhi nga mësi njerëzve të dërguar që Allahu xhallahu ala i dërgoi tek njerëzit me shpallje nga Zoti xhallahu ala. Dhe një pjesë e madhe të Kur'anit Allahu xhallahu ala ja kushton kësaj kategorie. Let Allahu por ta shumë dhe gati nuk ka sura në Kur'an ku këta nuk përmendën. Qofë në mënyrë direkte apo qofë në mënyrë indirekte, jo direkte. Në nënë tjetër të drullëzër këtë flasim për pejgamber të Allah Gjallat Gjallahu flasim për një këturit njerëzve që rrëthyre është s'ilë historia. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n kërë Allah fletë për të kaluarën, fletë për historinë në Koran, në ndërlidhët historie e njerëzimit me këta njerëzë. Edhe këta e në baza historisë, për të rëguar se si e nëzhvilluar në gjaret e realishtë, edhe pse normalishtë historia e shkruar nga dore njeriut, beçanështë në periudat e zhvillimit e materializmit, e ideve tjera të largimin nga Zotë e Gjellë e Gjellë, u, këtë kategori farë nuk e përmendë. Po thuaj se si janë inexistente. Po thuaj se si farës kanë kaluar mbisi për faqëja tokës. Dhe kjo është po dyshim e rëzikshme. Që të injërohet komplet kategoria pejgamberve, mos një të farë për ta, dhe po thuaj se s'kanë si qenë të farë, është po dyshim e rëzikshme për një rion. Nga se një rion për shkëputet, nga mësuësit, po shkëputët nga esence e historisë. Dhe ajë që nuk e nje historinë kështu, si pas osoj që Allah e ka përmenë, ajë që nuk e nje se ka nëzhvilluar në njëjarit e njerëzimit, së la ka qenë epicendra e zhvillimeve, në të kaluaren, e ka përlëm e kuptu të tashmën dhe të ardhmen. E ka përlëm e kuptu të tashmën dhe të ardhmen. Përëndaj, Ne duhet ime të kujdesim nga këto është vendosje të rëzikshme, që i njërojnë gjera madhore, dëvërtetat të pa më hushme, e që nga këto dëvërtetat dh të pa më hushme janë pegamber të Allahu Gjellë Gjellë -Gjell Hu. Mësojmë për ta, të jamësojmë fëmive tanë, kështë jonë këta njerëzë? Me qëfar mësime kënë arë të njerëzë? Qëfar nga kamësu arë të njerëzë? Se të nga të mësime që realisht nuk mund, mund shmash, të ozimët, e mësimët e pejgamberrët Allah të barek o tala. E dhe me tani kemi marrë dhisa ozimët e që fa nga ka mësuar ata? Në mësuar ata sabrin, në mësuar Allah, ata në mësuar mësimët Allah, në mësuar optimizmin, në mësuar guzimin, në mësuar në rritësin, e shumë të tira që fa në mësuar. Nga to që ata nëmsuan, ta, në mësuar të nërozër është edhe ndërtimi i njeriut si bëhet, Allah u Gjellewala në koptimin fizik dhe organik, e ka ndërtuar në riu në mënyrën më të mirë të mund shme. Si kërsa Allah u thotë, lëkat khalak në lë insane fi, ahseni takuim. Një riu në kemi kriuar në mënyrën më të mirë. Në krasim me krizët tjera, është i kompletuar, është i përsosur. Por këndërtim fizik, këndërtim i jashtëm, e dhe organik i brendshëm është i pakompletuar në qofë se njëriju nuk ndërtuat edhe me ndërtim tjetër. E përkë ndërtimin e njërijut intelektual dhe të brendshëm të ndërgjegjës e ti e nga të shumëris e ti, Allahu Gjellëvëla ka ndërgu për gëmë mërë. Dhe këta i ka mësu njerëzit qërë të mund ndërtu njëri, më qëfarë bazë ndërtuat njëri që është themeli i ndërtimit, baza e këti ndërtimit që lashtë. E pasën bi këtë bazë, si ndërtojnë gjërat e tjera. Kjo është shumë rëndësi, me qëka du të bëtë më fillon njëri, edhe në vetën e ti, po pasët edhe me të tjera, si me ndërtu fëmijon, në dukim, si me ndërtu ato që e thërat, që e mësan, e të utje. Dhe kur këthemi në mësimet, e pejgamberme, normalisht në ajetit e Koranit, ku Allah fletë për ta, do të shumë sa ta fokusin kryesor në ndërtim të njërijut, e kanë filuar dhe e kanë vendurës të themelin e fuqishëm në, në bazën e besimit të drejt në Allahun të bare këtë ala. Në besimin e Allahun gjallë në vala, besimi si duhet, si kështë duhet të tasirojme në ajetit në bëhem, është të baza e ndërtimit njëriot. Që i bje se, njëriot që nuk ndërtohet bi bazën e besimit, rralisht ndërtimit i tirti, pa qëndërushum. Në qëfar kuptimi pa qëndërushum? Jo që bështi ti korizor shramot, apo krahu i ti mërë an, në kuptim të defarimit, ti jo kështu apëtë. Nga se mund të shasht njëri që është shumë i përkryjët në, në aspekt në jashtëm, por i zbrast në aspekt në vërëndshëm. E për që fa nërëtimi për flasëm, nërëtimin në, e mënyrës të të mënduarit e ti, nërëtimin në, e, e, e moralit e ti, karakterit e ti, nërëtimi të informatëve të ti, e kjo nërëtimi është a i që njëri unë e bëndë realisht njëri, e përë. Që ka në loku thënë surën tim, Lëkad khalëknë në në insana fi ahseni të tëkuim. Njeri unë e kemi kriuar në formën më të mirë. Thumëra dëdhëna huë asfale së afilin. Pastaj, njeri unë ka rëshqitu në në një më të ullë të të mundshme. Që nga ku e ka ngritë allahu, ku ka rritë njeri unë. Pëse, e përmanë, jo përshka kësë është deformuar fizikeshtë. Apo ka probleme shëndetësori, jo për këtë punë, kjo nuk e degarda njërjunë. Po përshka këse nuk e vazhdojnë dërtimin, tu tje mëmsimet e duhra, me qka realisht a i forcohet, në betit i privilegjuuar, i ngritur. E dhe zatën të ndërën të dhezër, në, në analiz një analizë shpejt me abonirjut, e shë që aja që njërjunë realisht, realisht e veçan dhe e dalan nga krisë të tjera është, besimin e lanë të barë e këtare. Qëkja dëllën? Nga se besimin zotën gjënë le uala, e japë orientimin e duhur njëtë, jamësën qëlimin, e bonë produktiv, i të regonë realesh ku do të mëshkuaj, ku është njësaj. Nësë njëri, këto, këso qëlimin nuk ka njëtë, qëtë le bëtë qëlimi ti madhur? Qëlimi ti madhur njëtë bëhetë, Qëllimi material, me hongër, me pi, me garu, ku shëma i forti, ku shëma teritar, shumë teritarë, ku shëtu fletëti për di kanë, në qëka të asocian kjo, apta, në qëla të kresa, ku shë tyhët me hongërë, ku shë tyhët me djetë, e s'kanë qëllimi më dhore njetë, ma gjithë s'mon qëllimi mësu, nuk mënë është, s'mon qëllimi mësu, nuk mënë është, s'mon qëllimi mërë një kafsh, për shambull, edhe me mësu, qëllimi më Së më unë është më përëmë, se e ka e pëllohë këtë kapasetë, e pa mështë më. A këpa, po, më menjë kur të e shë e një kafë që e dëgjënë zëtë rionë, shka atje, bëne këta, a më dorëm, duke të arritje madhë, përse e këm të duke që e realisht që, që e ka e që përshëm? A më të që në mësënë më të e përëmë. Këto punë e rionë kërinë kërë foshni, më fillimë, viti parë, më ndihë Për në për në për në për në fëmijës, 5 veqarë, a shkëpëmë a qatë gotë e këthoë, apëshë që këmsu. Këtu i mësu ke 50-50 i kaqë, a da është, a po, është normal e për lejën me buë këtë funë, a po. A dhe i besim në langë gjallore, ngrit nivellin e kërkesave. Ngrit, në më në kapacitetin e produktivitetit një rjutë. Nuk bëhet produktiv, pas të e fënë kuptimin e aspekt në material, Së është mu garimi për teritora, për pozita, për sasi, këso garime zbanë mu njeri, nuk shtytë mu, kësi pa për shtypje mu. Këtu këti ka mjetët, po i përdur, këtu i mërenësi shumë njën mjetët, parë për qëllime madhore, me arritë dikon. Sot njeri u këtë probleme ka, njeri u këtë krizë e ka sot. Njeri u është në krizë të madhë për vëdë vetë vetën. Shiko njeri ka arritë sot me njuf shumë sena, pëton në bitok, nënë tok, ma dje edhe të në tonë me me arrit një urit maje edhe në hapsir. Mirë po, këto një uri që i ka arrit një riu, me lene e logele vala, epse në qështë zbesanta, pa loja ka mundësuar të me arrit, a jam përkëthyër këto një uri në njohin e një riu të për vetë vetë në ti? Jo, ma përë. Njëri të më honë, sët, po, ka rritë është shumë njëri. Por vetën e ti e ka përlem. Shukën e përgjamo si, si flitet për njërin, sët. Si njëri ju, si përkufizohet njëri ju shkencëtarishtë. Kusho njëri, apëtë. Më honë një, një tërsi elementesh kimike, ku kena bokër, zëngë, që së shkri jetë, apë, thjesht, thjesht, doonë përbërja kimike, që në fund 3, të shkri jetë, që në beturinë, a kush e mosho, apë, s'kiti që ka mosho, s'kiti që ka mosho, s'kiti shpirt, s'kiti që ka të, të veçantë, pa ndaj edhe, jeta merka, e komplet pas taj, materialiste. Ma dje, shkika dhe prej ardhe, njëri u të shboj shumë e degradume. Doonë, në bazë të, Një, një procesi evolutiv, që ajo aj halë ke fundit para njërihu të është diçka që a njerëzit tallën me ta njëtën të përredishtëma, pëton. Që ku ka orë njerë, pëton? Nuk e nje pozitin që ka, që e ka e pëllohu, nuk e nje vetën, nuk e nje qëlimin. A nej nuk ka ndërtim, të mëhon. Ska që dëshmëri. Përës saj shiko, pas të ajë mëngesë a këti ndërtimi, e ka boj njerëjun edhe letë thyshë Mungeset e begative, jo elementare, të luksit, e qënë në depresion, e qënë stres, apëmër. Se parmenon jetën përshamut me nështë të mungeset e produktive të saktuara sot ato përshamut. E në gjitha këtu e kam pëndirin që realisht të rëzikohet eksistenca e të jetën. E qëka e bënë njëri njëri, njëri në të më ndërtu njërin. Çuçi që na ndërtu qytetet i kanë bëu, çuçi kanë ndërtu shtëpitë tona, e rrugë këtu ne kanë ka ndërtu, kanë bëjë njëri po ndërtu vetë. Edhe këtu do të më ndërtu opsin. Normal. Se edhe ai do të ndërtim, edhe ai do në kujdes. E çuçi do të më ndërtu për këtë njerë. Kush na mëso çuçi më ndërtu njerën? Çuçi më ndërtuani banesë, na mëson një arkitekt, një inxhinier, çuçi më ndërtuani Ma kini na mëson një gjë njerëzit cakto, çu më ndërtohet këtë ka ekspertë. Mësues apo po, që të mësojnë çu ndërtohet kjo punë. E çu ndërtohet njeriu vëllah, ku më gjet? Të njëzimit, në sofson e njerëzimit na mëson. E kuptot? Mësues e njerëzimit që ta pejgamber mëson çu ndërtohet një njeri. Ngase ata i kanë kanë ar më që të mision. Kjo punë tyna. Te sun gjum misionet pejgambera për shemb te nuhelsom 950 vjet ka aftu njerëz në ndërtim të saktuar, kur konë se gjenë që nuk i kam pësu që ju shdu të më ndërishvinë. S'ka arë për këtë punë e më lafëtë. E s'ka nuk ka lëzuhu arkitekturë. Jo, s'ka arë për më mba. A ka i kam më ndërtumë i bo njerëzë. E kur e një njerëzë, tani pjetë ka lajën. S'ka problem të njëpër, a më dushme ku njëri, me dit pëse jarë, kush jeti, pozita jote, detyret, obligimet, qëtu E këtë nërtim të është në marrë veshë për i pengamërë të Allah Gjalliwala. Shukoni Allah Gjalliwala si fletë për tafë. Përshamu për nuhin, alesom, shumis në hejtëve të kësaj natyre, i gjinë në su në arafë, edhe në su e tjera është në komplet të Quranë. Allah Gjalliwala thëtë, lekat erselna nuhan ila qaumihi feqal. Ne i dërguam nuhin, alesom, të populli ti dha i tha. Qëfar i tha i populli d يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَهِن غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Araf 59 Allahu thot, ne e dhërguwam Nuhin të kë popli ti, i cili tha, Nuhi tha, يَا قَوْمِ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَعْبُدُ اللَّهِ أَذُرَنَا زُوتٍ اَيُوَي نگa se nukeni tjetër Inni khafu alaykum adha bi yawmin adhim gason konfrikt per ju asil prek dënimin dhemshëm nesër. Shkoj jam son, jam son do të them bazën e ndërtimit dhe ja tregon thellëndimin, sfundon ti me dhe jo, sfundon ti me dek. Ti ke me shkurtuqje dhe destinimi udhimit tënd përcaktohet me ndërtimin tënd kontinjuar. Ka kimi shku nesër këtu përcaktohet. Dunjaja e cakton ka kimi shku Ndaj, unë e përmësaj që, kështu të bësh. E kërët, adhërënë Allah në Gjellora, qëka për friët të adhërënë Allah në të barë këtë alë? Besënë nëse Allah është? Apo, nëse Allah është, raportët më Allah në cëllë është? Aja është kriju e si ti e krije sa? Kështë abecej dhe ndërtimit. Nëse një këtu ja uqë, nuk dinë kështë e ka kriju, për i ka ka ardh كريد ما صحيح بأسهل شكوين دوك؟ و جاركونا روغة دور هل يشتركون يا الله جل وعلا تنروا الوظر ايات اببارة شكاً سبريد من قرآن سوريا العلق اقرا لذا مسا ها فمان دين ونيري لذا شو اسم اللذوه؟ شكام اللذوه هنا؟ باسم ربك الذي خلق Lëtë zëmë me emërën e zëtë që të ka kriju. Që ka fillu, Allah u gjellonë me kriim. Firje e... Që ka jeti i parë që ka zbritë në Kur'an është i në lidhë me kriimin. A jeti i parë që me te fillon në Kur'ani në lidhët me kriimin. Cëra surja por? Surja Fatihë qasallahu subhanehu ve te. Elhamdullillahi rabbil alamin. Iter falendrimi i takon ku na? Rabb, Rabbi el alamin. Rabbosh krihusi, kujë stari, furnizuesi. Ne fillim Allahut qallazan, që këtu fillojmë ndërtimin. Do të shme ditë prej ardh, pikaj nis, dikush të kapru këtu. Qëto janë isëm na. Nga këtu fillojnë tani pyetjet më ndërtuam. Hanak, ka kriu? Andaj, a jete parë që ka zbrit në Kur'an? ndërlidhmë krimin. Ajeti i parë që është në Kur'an me renditjen e sotme është i ndërlidhmë krimin. Ajeti i parë që e thret njeriu ndërlidhmë krimin. Asurja Bekara fillon me surën Fatiha. Për surën Bekër Allah xhënëlëu valla çka flet? I ndan njerëz në kategori. Hudun lilmuttaqin, të vështmet. Pastaj kategori e dytë, inna lilline kafaru ata që mohuan. Pastaj kategori e tretë, umminanasi ka për njerëzë që jënë si këta dytit, a ma dërënë më bësjet të të partë. Hipokrizi, dyftërsi, apo, këtu e në kategoritë e njerëzë. Ose i qartë në besim, ose i qartë në mos besim, ose lëraman, me zdi kategorive. La me ha u la, wa la me ha u la. As me këta sështë, as me këta nuk është. E korolla për men këto këtërri, këtë a jeti i para, i parja jetë, në Koran, që ka thyrje është, ja e juhën nëso, u budu rabbekum, el edhi khalqakum. O ju njerëz, o ju njerëz, krejt ju njerëz, a dhurane zotën e juaj, i cili, ju krija juve, edhe ta para juve. A da ndëllidhje e krimit, ma dhurimit ndëllidhje në gusht. Na e të ndëllidhje e krizër, peygambert në kanë kujtu se, na e mi të kriuar, mirë, aj që na ka krijuar. Perëu na krijuat edhe më pas dije, na kriju një çlut. Shikoa sot për shembull, shikoa sot për shembull, nga shkencat, nga drejtimet, nga më më të vështira, më të komplikuar është mjekësia. Apo, një njeri i cili për shembull arrin niveli të ngjaltë të studimit mjekësisë, po bëhet, bëhet me ato tituj të 18 të shkencës së si mjekësisë, po. O jeni shumë i mirë çon. E këj njëri, që ka din kjoj për mjekësi, ka, ka së dhu një pjesë të mëshnive, apër. Ka që? E ka së dhu një pjesë për shamull të trunit. E do bo, abër. e konzëruim të di shumë shumë, ga mët dishme të konzëruim nëse, një pjesë të pjesës e pjesës, njëri ju të din, apër. E ato që ka din aj, është një pjesë, apër, se shumë betit enda pa ditë, e do shumë i dishme, apër. E ajë që krejti dhe në për njerë në mënë. Se ajë ka kriju, e kujë sot me ku një dishëm. Në dheja la në gjellë në vëratë në nëzërë, diturin tje e këtën të krimi. Pra, krimi e shumë rëndësi. Krimi, krejt, është boshti, komplet i ndërtimit më të utje. Por që ata buhet beteja në krim. Së është kriju, ka evolu, nga se që aty fillojnë ndarja udhë, bapër. ka kime shkuet dhe kush jetë i r Allahu Gjallar, e la ja alemu men khalq, e si nuk din aje që ka kriju? Qyush nuk din? Aje ti, kur din di shka, po din diqka, po për bajki i meqem, apëdhe. E bajki i dishum, e bajki i arritur, ti. Abba. E aje që t'ka kriju, e që nuk është fundi dhje sti që atoje. Po njen nga e që aje dhim nështë ti, apëdhe. O fjenë fusti kumë Allah të të të upsurun, në vedit në ju e s'po shtërën ju aftën. Qëpër në vetën që e këfalë Allah të para kohët Allah? E ko fillojmë qështë shkën dërtimi, Allah ju ka kriuar. Po, Allah ju gjennë lëvra ju njehë din. Do në nësi me ti morën prapej Allahut. Begatiti pas kemi prej Allahut. Vechtiht që je, je begati. Apo, pëtë begati. Me që pas ka begati, Cëla është pytja e logjekshme e, shme, të mas, mas e njeri e të mësë begatisë? Pytja e logjekshme, cëla është mësë që njeri i japa dhe qëka. Kur të i japa dhe qëka, pytja e logjekshme mësë të dynjën, të taj, cëla është? Dy, pëse atë konë bërë dhe qëka? A një që të përë nga të është me në dunje? Të që ta është të për shambull, merë një telefon. Edhe qeja një, qeja qeja të atë, dhe pëse? A është nërmën ki pojnë, Allah? A përse ma prunë për, atë, s'ma këpëtaj, dhe përse? S'ma ki bërë të shasë, përmën e s'koni, pëse? E vetë njërin, pëse? E se vetë vedë vetën, vet pëse? Këjtë kje, pëse? Pëse kje kje? Pas kësaj, kur të e mërë është, Allah o të ka kryu. Sot, atë kem në ishem barqë, atë kem në dishka barqë, atë do të dishka me bona, sot, në ke fal njerëz, në kem begati, në kem mërsi, atë kam dishka barqë, atë do të më pyjt njeri, atë tonë. E që kjo ndërtimi, Peygambera, atë tonë? Që të fillan të krijimi, e të këdhitori Allah të bare këtala, e të këfuqi Allah Gjallahu Allah, me, me, me kryu këtë njeri në këtë forma, të, me kryu qëtë të tokën, atë do të me koni fortë. Po bër Së Allah e ma qed në qedë në për. të tëku mësë më rapëtër. Në konë shumë në fëqeshë më më më më më më më. Andaj, përgëmbert, Allah Gjallera, në qeto një huri, i ka ndratu një e zita. Kër këtu e në qarta, tu që pasashkrujnë e se në duku qarësu. A një që e ka të pa të qartë, që e ka të qartë krimen. A ka mëzit të tërmi pa të qarta më dhutje? Për shamë një piti logike, në këllësatë. Nj A me din fërtë mi këne ka agjë, a në rrëkë, he së më në shabë të me ditë. Kanë e përbëdi këne ki agjë, këne ki dajtë, këne ki babë, këne ki njënë, që të fillanë masëpare, apërë. E po, pa qërësia ju e të njënjën e prindve të kusha, kush janë, vazhdojnë pas taj të këta fërmit e agj, po bëjt, qash, të u, apërë. Se më më më në kërë din këne ki agjë, po vëllaj t'jur për bëjtë, që ë Njejnë që nuk din, ku e ka priardin, a din ka shkon? Njejnë nuk din, asë nuk një qëllimin. Njejnë që kërë të më dhezër aje që i përgjëmërë në kam su, ndërtimi duar në qëto pyytje, në, në qëto njërë, në besimin Allah në Gjallonë, po besim që i përvokon pyytje, besim që i të bën aktiv të leviz, me bodi qka. A dhe që ka përgjëmër që ka unë besanin Allah, po adhurane Allah. Kur thët besani Allah iu jo detyrimisht të shtopto. Kur sot aduronë Allahut, apo flesh besimi, detyrimisht, s'tush me besu për me adhuroj, qysh e adhuron po besu atë. Pra pejgamberi i Allahut xhallah ka ardhur me kërkesën finale. Apo me kërkesën finale që shpjegatje procesi i besimit në Allah xhallah. Aduroj Allahun. Pse? Po Allahu ka kriju. Aduroj Allahun, pa e bëgaton ti. Aduroj Allahun, se ai është më i dishmi, aduroj Allahun, pse tani adhurim atij aty aty kët përgjithë pëtutje, apo a to pse atë mbroja një ti apo dhurimin e Allah xhëlloh. Prandaj kanë ditu penga me katap. Gjithë kanë gjen këtu atë. Unë e lexova në ujë në sa. Dëgjoni çka thotë Allah xhëlloh për Hudin apo. Wa ila adin akhahum Hud. Atë ka adikë më dërguar vëllahun e tyna Hudin nga mesi tyne. Qali ya qaumi, fa o populliam njët, tani shkoll. O Abdullah, ma lakum min ilahin ghayrih. Malikum inilahin ghejru, e felatet të kun. Adhona Allahon, nuk keni tjetër posti ju, s'ka të të. E felatet të kun, që është s'pë keni frik? Ajë tha, përkon frik nga dënimi, kërë tha, s'pë keni frik nga dënimi. Njëta shkola, thëm. Shë ka përshamull, saliha, a lejsa. Uajla thëmude e kahum saliha. Të thëmude e dërguam salihun. Qëka thë aja, thëm? Ja këvumi, o në budu Allah, o problem adurnezon nei oi in nei tevec amandrun hudi salihu nuki ndrun amnat kerkesa msimi ndertimi është inici patroni allah xhallahu ala tho pastaj kemi ibrahim alaihissalam wa ibrahim iz qal liqawmihi a'budu allah wa ttakuhu zalikum khairun lakum ibrahimi tha popull vet o problem أدرانه ومتم زوتين ده كيني فريك بي تي كيو اش مامي بريو بافن عيسى عليه السلام وقال المسيح ثا عيسى عليه السلام يا بني اسرائيل او بيته اسرائيل بيته يعقوب دا زام اوبدوا الله ربي وربكم ادرانه زوتين ايوي زوتين تي اي زوتين ايوي ادرانه زوتين ادرانه edhe vetë Muhammedi s.a.s. Allah o thëtë për ta, kul innama anë besherun mithlukum, juha ileyi annama ilahukum ilahun wahid, thuhaj unim njëri së si ju, Allah më ka dërgu për mesit juve, mua më shpalët, se nuk ka zëtë që më mëritan të adhuruat, pos Allah, shpalët, Allah më ka mësu, qështë të një mësu juve? Qështë i ka mësu, Shuk të vetë peka me sënë më mësu të tjertë. Kërë ka që peka me sënë më adhjë një menë, më mësu të ashtë tjertë, që e ka thonë? E para që i mësu të thuju, besimin zotin. Tanë i ka të zëjë du të më falë, të të të të një detalët të adhurimit. A me esenës është me ditë kanë madhurë. Pse janë këtë du njarë? A ne të ndërëzërë, ndërtimi duhur një riutë, është kë që këtë kët besim e levizin dhe si i të adhurimit, si qëllim i krijimit, dhe njëriut të ndonë pastaj, të rjetë në ti, të organizan në shërbim të këti adhurimi. Nga se gjdo veprim njët njëriut, i që nuk është në shërbim të adhurimit, është i kotë. Kotë, nuk i shërben që sajna përë. Për nej, koncept të dërrimi në shumë, shumë i gjonës, nuk ka me sa bahëm në për në gjami, nga lojat, por edhe ushqimi bëta dërrim, edhe pia bëta dërrim, e tash po. Jo atje që i kemë fillim ushqimi si qëllim, jo, ushqimi si mjet, unë e ha, a më adip se pë po ha, që më do të më uforcu për më ujë badat me kër i pun, unë kom qëllim, unë du të me jetë slutje. E pas taj, kërë bët ushqimi, pia, e pas Se ka të një mblerën kryesuar e madhore që e përta njërën jetë në jepënë. Jo, po, është mjetë nga se kam që lijmë më ma madhore, anë aftër. Edhe Ramazani të tërë që përvejnë, Allah në aletësofët, në amësofët me këju që është duhet, që që që me ka, sa në gjëdit në përvejnë, pëse sa në gjëdit në përvejnë? Me ka du që, o, së jarë më hangër Allah, jarë madhuru. Për daj, kër agjerojmë Dhe këmë buka që e qëllim, a kishë pas kuptim që bukën me leon, a më namaz me falë, s'kishë pas në leon, a bukën e lojna, po, a më namaz e le në herë, kërra më falë. E që kjo e qëllimi pra, buka këzutësa më shërbija, në kjo ndërëtimi njërit, në, dëzë, që është njërit ndërëtohet, dhe kjo është shpëtimi njërit, si kurse Allah Gjallohet ka përmende me këtë po du me përmjull, nësën Asr, Por kat arsye ke çafurë deshtashte Imam Shafiu ka von përson e asr Imam Shafiu ka von për kaptin e lasën sikur njerëzve vetë që sulrimi usbrit kishë mjaftum simafton mjafton mjafton për me u kallu çu çu të vërtet është se po tani në detaj të janë duhet msim tjetër normal po për çka mjafton mjafton mi ka dhonë njeriu të kush je ti që duhet më ndërtuat kush po ku e ke fitoren wala asri Innel insanel e fi khusër. Allah o dhe të pasha kohër. Koha, qëka është jetë a jonë? Jeta është koha. Innel insanel e fi khusër. Njerë është në humbja. Në këndërtoj që është duhet. është i të deformuar. Illa lëdina amanu wa amelu s-salihat. Pas atyre që kanë besu, e kanë bohet mire. Këta së qënë të humbër. Pse? E këta kanë kupësu që ka duhet. Këta kanë gjitë udhën. Kë Letandu, tandru, vaz vaz duhet me ndërtuar vetëm bazën vetëm në mësimet e besimit. Besimin që na bën më njoft Allahun. Ma dhuru Allahum te barekota ala. Me njoft Allah te drejta si ka te krijesat. Ma më dhun hakun Zotit topun. Super gjithçkaoftë m'i japi hakun mësimet, i japi hakun kësaj. Mos po nim tut i japi hakun Zotit. I japi hakun vetes. Nësarovën, jap ha, i haqun ku i shihet, jap ku kët, kët haçet i di, haqun qso, haqun qsoja po. Ja. Jep i haqun burrit, jap ku gruas, po këtun në rregull po. Amë jap i haqun Allahut. Kjo është ky çor jaftë. Çu të fillon ndërtimi i çdo respekti, i çdo drejtë, i çdo obligimi të besimit. Ky ka çë ndërtimi pejgamberi çka ka me njerëzve. Me këto ozime, këto msimë. Prandaj Këtu mësime nuk nda nga njëri, këndërtim është proces i vazhdovëshumë, në vazhdojmë njëri, njëri, vazhdojmë, pëse? Edhin për jardin, për i ka ka ardhë, i kryuar, apo? Edhin kush e ka kryuar, Allahu Gjellë Gjellë Hu, kër e nje për jardin, edhe edhin kush e ka siltu, u thime, të i rrëmë është letë, ta një nje, komplet, kër e dhin, kër e në ka prind, edhin kër e ka vla, e kër e ka mutër, Apo edin ko agj, e din këne ka agjë, e këne ka dajë, i din këtu komplet mësajtë. Se këja mund të sëna më. Kërë e një Allah në Gjellë Uala, e din të një kushe vetëvecja, begatit, jeta, qëlimi këtu pasaj një avë. Nëndaj kjo është një uh, mësëm të jetë i rëndësishmë të ndërrodhësit, që nuk duhet me i njëruafëm, po du të vërshë nëshë me marë me mësuafëm. Edhe vërshë nëshë mi tem E jua sipë pejgambera, e përmesë njëu sallaut, e përmesë pejgamberua, tani uim pasoi veten ton, rrethin ton, ngjarjet, zhvillimet, qëllimin, udhimin, përfundimin krejtë i njëjmi përmesojmë. Atë çka ndërtimi duhet, ai çka shumë ndërtohet është ndërtimi tamam i kompletuar, edhe jashtmja, edhe brendshmja. Madje brendshmja është më kryesuria dhe esenciale. Edhe kjo e bën njeriun njëri, çka e bën njëm tamam, njëri, çka e kompleton. Inderti, i të ti ndërtimi që falumë dherime të të <tuhem> të një. Ndaj, arkitektet kryesohet të këti ndërtimi të njëri ju janë, pegembertë Allah të barë e ka utane. Ti mbarnë të nëmsime edhe ti zbatovinë të nëtën të përdesme. Allah në ndërtofët jetën me kënatsitë të ti, me atë qëka është Allah i kënashën. Në ndërtofët Allah me endjen tonë, të brendshmen tonë, me atë që nëmsu në pegembertë Allah, besimin Allah, nëndurimin Allah në Edhe Allah në amazoh që ti ndërtujmë raportin me të tjerët, mbi bazën e këti adhurimi, mbi bazën e këti besimi, dhe jetë, jetë, jetë, jetë ndertuar, koptime, të e, e janetit, të jetë ndërtuar në bikëto kuptime, që duku ngritur në këtë ndërtim, të ngritemi në shkallët e gjenetit, të këshpullimit të Allah të barakotala. Zotë i shpullim për sabrin, për dhërmendin, me kaqë për këtë takim sëtë, vë sallallam ala Muhammed, vë ala Ali, vë sallam ala sallam,